«Тобі не вгодиш!» – образився шийка. «Ніхто мене ніколи не слухає!» І за цим разом він погладив чалмою шию свого вороного шийка. Досить сить! вже по-серйозному насупився жбур, не зводячи ока і степової куряви, що велетенським перекотиполем котилося прямо на них. Закивалка валка і шарабани ховалися у провалля. Петро завів сотню в неподалекий шепшиновий гай і в нім зачаївся. Жбурові козаки перед тим, як залізти в гайок на безквітну кам'янисту галявинку спочатку повкладали кони на животи на землю, з поводами в руках полягали самі і отак, повзучи з кіньми під страхітливим, гаспидним відтям, що роздирало кіхтями навіть каміння, повтягувались у захаращі. А тепер, думав жбур, Перележимо у шипшині, а як доведеться, то з неї і нападемо. Стежити за курявою крізь чагарличчя виходили назруки, і через те, як і під монастирським муром, жбур виліз і став чобітьми на куріпочку, на сідло і вистромив із шипшинника очі. Курява блищала та розбухала. Вже можна було розгледіти, як попід нею сіренькими горобчиками підтанцьовували. Нечутні коні Та чиї Польські, Жолкевського Чи татарські, Газігірея Петро зважував так Від наливака він за чотири яри І коли що То Неливайко зможе йому підсобити Та й Гайок, що наче старий їжак Шпичашився з усіх боків Міг би прислужитися Петрові на фортецю Сиво-зелене замщили відтяг Суціль, переплетена між собою вітрами, загартована завірюхами, дощами і спеками, не змогла б розрубати ніяка шабля. Не взяла б його і ніяка стріла чи куля. Випущену стрілу чи кулю неодмінно перепинив би той або той завбіжки вбіжки зорлиний дзьоб, важкий шепшиновий кіготь. Петро помітив те, що в цьому скарлюченому на камені страхопудді боялися мустити гнізда Хто-хто, а навіть сороки У дрімучому шепшеняку не жили і вовки Бо і вовкам було в нім страшно Коріпочка стояв під Петром А Петро на коріпеці Не дриготи, бач, розтремтівся і розхелетався. Ти, то не човен, постав ширше ноги Вприся й стій Ще трохи отак побудь, і я з тебе сплигну «Ти думаєш, що мені на тобі чипіти мед?» «Мед, я тебе питаю. Коли воно все хапає та дряпа за руки, за обличчя, шпигає крізь штани і сорочку. Жалівся коріпеці жбур, як раптом у далекому вершникові впізнав Тимоша. Він розпізнав його по вихорцю. Старший чатовий скакав трохи попереду куряви, а збоку від нього, на як кістка землею, нісся розкуйовджений вихорець і показував Тимошеві дожбуре дорогу. Петро придивився в сідлі на колінах у чотового, закутана в кобиняк, і, стрибаючою на грудях косою, трусилася жінка, а ззаду за нею і Тимошем в голубих кунтушах поспішало на запінених конях надвірне військо князя Острозького. Коли ж Петро придивився іще, то в йому впало, що князеві вояки скакали в самих натільних сорочках, а в їхніх голубих кунтушах спереду них у сідлах товклись блідолиці паненки. «Що за чортівнечча?» – подумав, стоячи над шепшинами жбур. «Виходить, що ми з негритянками тягнемо до них, а вони зі своїми голубими паненками тягнуть до нас. Ніби на обмін». Глянув би хтось із боку, то й не повірив би. Виводьмося, вилізаємо. Це скачуть хлопці князя Острозького. Дідько би їх побрав. Лише від кого вони дають дропу? Хто за ними женеться? Орда? Поляки? Поскачемо їм назустріч, а там спитаємо, бо може з ними трапилось щось таке, що й нам не треба знати. А може і треба знати? Крикнув Петро своїм сиромахам і сплигнув з коріпочки на кам'яну галявину. Подряпані та обдерті, а через те жалюгідні, навити, кляті на погляд, знову ж таки разом скиньмо на животах. Жбурові козаки ледве випозли із того шепшинового гайка живодерні. Замість штанів і сорочок на Дністровському вітрі на них залопотіло лахміття. Гайяків шийка обдерся так, що від нього зосталися лише чоботи, шабля, шалма і шия. Столяючи на собі хоч як-небудь лахміття до Куби, жбурові козаки на своїй безязикій мові жалілися один одному, що в отакій одежі їм нікуди тепер ні виїхати, ні піти. З одежею розберемось, як повернемось у таборі. А зараз на назустріч князовим воякам, бо щось тут не так. І Петро прострожив куріпочку. Його лахмітники, навитягуючи спехов шабель, потопотіли за ним. Для недвірного війська, для Павла Свічечки і Тимоша раптова поява невідомої спереду них кінноти захолодила подих. Князові хлопці притишили коней, потягнули за спини рушниці, тоді як монашки, а з ними Наливайкова Галя, ще не оговтавшись від татар, з чорними на шиях прутами, завовтузилися у і затипались. Свідчачи не вояцтво, замотушилося, бо стріляти з рушниці, коли перед тобою в сідлі, стриба голова монашки, то справа непевна та й небезпечна. Дівчат додолу, і ти між зірвав Галю з сідла. Монашки позлітали із коней. Оббігаючи їх, розвіваючи полами кунтушів, дівчата побігли назад до ближнього яру, аби в ньому сховатись і рятуватись. Послизьки, наче лід, Ковилі між малиновими будяками вони заковзали, заспотикались, не втримувались на ногах, падали і котилися в яр, де саме в ту мить, припадаючи малахаями до бахматів, з Дністра від Жолкевського ордага Газігірея.